Мирослав Дочинець, вічник, сповідь на перевалі духу. Ми приходимо в світ, стиснувши руки в кулак, ніби хочемо сказати «все моє». Ми покидаємо світ З відкритими долонями Нічого я не взяв Нічого мені не потрібно Весь я ваш, боги Гімн Сократа Світ ловив мене, але не впіймав Григорій Сковорода Я подих у Божому небі я лист у Божому лісі. Халіл Жибран. Зачин. Якби я так годен, як не гіден, я б написав вирбовим прутиком свою книгу на плесі води і втішно спостеріг би, як птахи з високости щитують її і як слова, спіткнувшись об каміння ріки, підносяться в небо, а відтак спадають на землю місячною росою. Бо слово написане не вичахає, не обертається в земний тлін, як ті, що виводять його. Слово зачате пером і запліднене мислю несе свою службу до віку. Якби я мав золоте стелохисту, хисту, я б мережив папір, а так піднімаю перо Змайстроване зі старої гуцульської дримби, Яку під говерлою подарував мені веселий ватах, Котрому я повернув зір. Це перо я вигострив на гранітній плиті, Змочуючи в квасний потік, І зараз воно тьмаво блищить до мого ока І справно порипує в такт моїй потузі. Неначе само шепче щитує те, що виводить моєю рукою. Ми розуміємося, слово йде за пером, наче за плугом. Наладив я й чорнило стербкої калини й бузини, тим спіхом, як чинила мамка, готуючи мені школярську виправу. Коли поженити ці ягоди товкачиком у ялівцевому горнятку пуститься синька, що скріпиться бродінням, і лягатиме на папір винною барвою. А папір чекає мене давно. Ще як замолоду вандрував я полонинами і крем'янистим шкаллям, то в Арпадових загатах напав на. Бетоновий дикунок. Дві людські костомахи там лежали, і зброя, до якої я не діткнувся, а ранець доброго шкіряного шитва прибрав я собі. І в тому ранці в провощеній цераті був пак паперу. Аркуші кістяної білости холодили пальці, і на доторк пестилися, як молоде тіло, шовковою пористістю. На шитку прочитав я по-німецьки, що папір справлено з рисової соломи. Цей папір і зараз мені так клично пахне. І коли зашпортається пороз перо зутоми, і я примкну на мент очі, уважаються мені, Хиткі рісочки, що вигойдують Десь на теплому вітрі, Тверді, як перли зернятка. І голова моя ще більше тяжіє З розмислу, яке я сипну Зерно слово на аркуш. Наситився я за життя книгами, Пересіяв через душу їх мудрість, Залишивши собі на карбі Хіба що дрібку, як соли, Котру береш із собою в недалеку дорогу. Віщі ряди слів Стоять перед очима, Як рідні лиця. І маю я що повісти світу, Маю що видобути Зі споду душі і мушу. І прошу на благословення, Сил і снаги, щоб написане мною, не мертвим саваном лягло в гробівець пам'яти, а живою водою на людський хосен із спожиток. «Нате, кажу я вам тим, що іменували мене своєму невір'ї, своїй боязькій шані, то знахарем, то знатником, то відуном, то босоркуном, то характерником, то вічним дідом» то тим, що живе в чорній хащі. На те, кажу я вам, скарб моєї душі і тіла. Тут він увесь. Кладу вам його під ноги. Хтось переступить, як не потребу, хтось обачливо про мене, хтось посміється з висоти своєї школованості, а котрийсь і зачерпне з цього мисленного кадуба, і буде він йому непохибною радою на вітрах судьби. Для нього і проваджу цю повість. Цілковий вік свій промовляв я до інших, тепер потолкую сам із собою. І от поклавши на ріжечку аркуша калиновий хрестик, Починаю свою дорогу берегом паперового листа і слово йде за пером, наче за плугом. З чого ж почати? Знаючи починають з початку. Але де він, початок? І що він? Початок? Видою одним, тільки не з'ява з материнського лона, Бо це лише ступець у грішний світ, а народження – то поклик. Поклик, який ти почув і розпізнав у хащі пустих голосів. Нікому, солодки мої, не дано пізнати до кінця істину, бо немає вона стосунку до наших земних уявлень, до наших законів і нікому не переступити цього порога. Але ступити на цей духовний поріг можна і треба. Так постановив собі я. І як звізди ліпше видно із дна криниці, так і небо підкривається тому, хто неустанно споглядає його з глибини духовної схеми. Так і я колись знайшов цю, камінну криницю, пустельну темницю мого сум'ятного духу. Жива окрушена в лоні гір, піщинка в морській мушлі, я викохував тут у собі перл безсмертної душі. Упосліджений світом і покинутий людьми, замкнений у кам'яній коморі природи, знайшов я свободу волі, і радість ширяння духу. І от як то було.